Beleértve engem is, más képérvelnének. Más szóval, nem mindig van igazam. Átfutok a fülkék között, hogy megtaláljam a csapatot, látom, hogy minden tag hiányzik a kijelölt helyéről. Sarkon fordulok, belépek a tárgyalóterembe, és ott találom Hustont, Sellit és Lilit, két munkatársunkkal együtt, köralakban ülnek a székeken. Szintén ebben a körben van a természet furcsa szörny szülöttje,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 Houston felé mutatok, ő pedig bólintott. Maradjon itt, Lili. Parancsolom, mire ő zokogva bólint. Houston és én az ajtóhoz lépünk, kilépünk, majd be egy irodába, ahol becsukja az ajtót. Nem tudtam, mondja. Pedig kellett volna. Maga halott a számomra, mondom. Hogy nem tudott erről? Williams nyomozó halott. Nem bánthatja Lilit.